Pachi eskiaga. Ekaitz ez daukazu arrastorik, nondik egingo dizu dantira? Ez da kiteta horrek ere erakartzen hau. <risa> Txorimaloena ere mundu bitxia da. <risa> Izango godazuk badiozu? <risa> Izan gabe badira eta egiten dute? Mm, abilak dira orduan. Nola egiten dute? Eledaren gandik ibiltzen biltzen badin bazara badakezu nola egiten den txori maloek? Besoak zabaldutaz eurazki. Usa, usa, usa? Usa, usa, usa. Kontua da erakarri ere egiten gaituztela? Ikara garri, ez da git, badute alako indar berezi bat, bai. Begira-begira izaten gaituztela? Bai, jartzen gara. Eta bakoitza da bat eta bakarra munduan? Gu bezala, bat eta bakarra. Kaixo eta hongitorri? Itakara! ahots, ekaitzeta hitz eta iratikoiko etxea, teklatxon maian, ele der. Zeren ilusione bat eragat, da, gaineko gure pasajia. Orain dela hilabete eskax, abenduaren nogeita batean, Santo Tomasegunez banatu ziren sariak. Garria. NON ETA IGARTU BEITI BASERRI MUSEOAN BERA DELAKO SARIKETA HONEN ERAGILE nagusietako BAT IGARTU BEITI BASERRI MUSEOA HANTSE EGINTZEN SARIUAN AKETA BENDUAREN HOGEITA BATEAN areago historioak belarrietara kontakizunak laugarren edizioko sariketarena. Neba, Eta antxe bildu ginen lagun mordo bat antolatzaileak, e, sarituak, liburuko ilustrazioak egin dituztenak, ediziolana egin duogena, e, paimaikideak. Adio jarren mati matialena, zik ingana Urtetik urtera edertuz doa, Ekaitz. Bai, urtetik urtera indartuz, edertuz eta edertasuna biderkatuz. Bueno, saribanaketan bertan, eh? proposatu genien bertan zeuden egin behar genuela, itakan irratean egin behar genuela saio batez ariketaren inguruan, hilabete pasada eta iritsi iritsideguna. tu behitin bertan saribanak eta egunean bizitakoa gutxi gora bera gaurona ekarri nahiko genuke. Antolatzaile, epaimaikide, sarituak, e, idazten parte hartu dutenak, ilustratzaileak, ementxe, bilduko hitugudenak. mailaren bueltan, ementxe, segura igratean. Astera baze, entzule egunon alere aurretik hause zuretzat eleder eta zuentzat guztionzat. Igartu eiti baserri museoa zaritzea natura zaritzea delako eta gung natura izugarri maite degulako. Gure ama delako, gure amalurra. Eta gaurgo izan belarrera hori xeskatu idazulako heleder. Amatxo jarri gratian, amalur. Gatoz Baina Aspalditik gatoz Basoko Erri aietatek Esaltzara inoiz Eguzki argitan Hautxak izan Urbilegi gaude Urretarako Urriegi gaude Baina Aspalitik atoz, basoko erriaietatik Eguzki argitan hautsa Gizkitza, aspalditi gatoz ez da? Bai hori da, bai urte batzu badira bai. Basoko herria ietatik eta garrantzitsua hori gogoratzea. Bai, bai ala da, bai. Aurten eh, sariketaren gaia, baserria eta paisaia. E, baserria beti dago nola baita ez da? E, abia puntua igartu behiti baserri museo izanik, baserriaren buelta hori beti hor dago presente, baina urtero-urtero eta ja, laugarren edizioa da e, baserria eta asmatzen dezue, asmatzen dezue gaia zabaltzen, sortzaileari sortzaiari mugatuaren e, gaia ikuspuntu ezberringatik zabaltzen. Bai, horretan zaiatzen gara, ba, gure asmoa beti delako ba, beste muzioaren batekin daki lankidetzan editzea, eta, bueno, bazkeneko ba, urteetan, ba, zegineen, gara murdirekin eta mitologia gaia aztertzeko, ondoren ba, gaur egun Euskal Itxas Museoa eta lehen untzin, Donostiak Untzin Museoa zenarekin, bueno, baserri eta itxasoa lan duen nuen eta, bueno, ba ora izan da baserri eta paisaia eta, bueno, horretarako ba, kutsa gunearekin aritu gara elkarranean eta, bueno, ba, ea datorren urtean bueno, pentsatu badugu gutxi gora bera, baina, bueno, haindik zehazteko ea o realizan un ordenador de right. Zuke eh, antolatzaile zaren aldetik oso presente dezu eh, sarik eta, eta urtean, urtean, ba, pentsatzen dut, proposamena egiten direzula eh, museo ezberdinei zuekin lankidetzen arit, aritu daitezen proiektu honetan. Nola jasotzen dute eh, proposamena? Urtean, adibidez, ondo aipatu duzun bezala, kutsaeko gunearekin aritu zarete lankidetzen, eh, kakunek eta kutsaeko guneeko gainerako kidek, nola jasotzen eh, lehiaketan parte hartzeko proiektu? proposamena eta nolakoa izan da euren parte hartzea. Ba, nikuz bete oso gustora hartu zutela proposamena eta hori ikusi dugu ba, bizkar eta eta lanean, ezta? Ba, bueno, beraientzap zerbait, eh, bueno, berria izan horrela, horrela, horrelako e, proiektu batean parte hartzea, baina oso gustora ba parte hartu dute eta inplikatu dira eta agian izan oso ondo aritu gara lanean eta Ba, ba oso plazera izan da, nik uste beraien aldetik ere bai, eta, bueno, ba, baitare gai horrek, e, iazan arrakasta handia izan du, ze, bueno, azkenean, ba, hogeita kontakizun jaso ditugu, eta lehu ustez, ba hori, ba, ba oso oso kopuru garrantzitsua da, ez da, eta, bueno, ba, ba, parte arte parte hartzea hondia izan da ere. Hori galdetu nahi dut kezkitza ilabete bada sari banak eta egin genuenetik eta igartu e, e, bete elkartu ginen hartan kontu eta ertz asko izan genituen aipagai laugarrena borobildu da laugarren edizioa borobildu da e, ze balorazio egiten da aipatzen zen den eta nabarmen egindute e, parte hartu duten e, idazlen kopuruak nabarmen eginduko gora, aurkeztutako lanen e, kopuruak kalitatea ere oso oso naizanda nikalde hortatik azmarratu nahiko nuke sentsazio udalako kizkitza egiten dezuela alegin bat sortzailea bera eh, parte hartuko duen idazle hori bera Kontuan hartzekoa gogoan dut e, az ezpadu orain dela bi saribanaketan egiten dugun e, solasaldi horretan galdetzen zeniela, ezta e, zer iruditzen lanak aurkezteko epe muuga garaiona da, ez da garaiona bakonttur hori guztiek askotan sortzailearen lana baldintzatzen dutelako ez, eta pentsatzen ba, baikizkitzak eta bai gartu beti museoak eta e, sareketta hau antolatzen ari zareten guztion, elburuetako bat hori dela sortza bera eroso sentitzea lanon bat idatz dezan eta azkeneko emaitza ona izan dadin. Baina ez garrantzitsua dela, ze azken finean ba, bueno, guk deialdia hori e, ateratzen dugu apiria inguruan ba, ba, euskararen inguruan eta euskararen egunaren inguruan eta bueno, gero epe bat ematen dugu ba, u da urretik tanaka orkesteko eta bueno, beti ere ba, bueno, zure aleina da ba, gero eta jende gehiago edo eta ba, gehiago jaslegiago parte hartzea. Orduan, ba bueno, ba, beti ere beraiek sentitzen dutena edo pentsatzen dutena guretzat oso garrantzitsua da eta agianan, ba, bueno, ba oso jende idazleta eta baita ilustratzaileak ere oso jatorrak eta eta agianan, ba ba lan egiten dute, gero ba bai ba, ikusten ditut ba, beste zarik eta batzuetan ere partatzen dutela eta eta bueno, posgarria da, eh? Horrelako bueno, bakintzetan hainbeste jende parte hartzea ta eta bueno, ba, beraien bueno, lana zimarratzea da importanteaz da. E, gai bat proposatzen da, urtengoa baserria eta paisaia, badiru diakaso, gai proposatzeak berak mugatu dezakela e, idazlearen sormen lan hori, baina konturatu gara, e, eta lanak irakurriala, eta urte-urre-urtero e, kontu bera gertatzen da, e, oso-osolan ez berdinak iristen direla eta horrek izugarria berazten duela, da, gai berdin bati e, oso ikuspuntu ez berdinetatik idazten diote idazleek? Bai, bai, oso aberasgarria da iazan eta eta urten ere horrela sortatu da, urten ere hori ba lan gehiago aurkeztu direnez, ba, ikuspegi oso ezberrinak eta oso izan da, eta bueno, ba, oso gustona litu gara nik uste ete, hori osolanonak eh aurkeztzen direla ere, e, batzuetan asko bueno, egiten da, ezta? Ba, bueno, sarituak eta erabakitzea Baina, bueno, nik uste, lehenai zuke petu ezun bezala, bakalitate handiko lanak e, irisentzezki gula eta, eta, eta hori oso posgarria dela. Eta hor gelditzen den erraminta, hor gelditzen den tresna, e, garantzia handikoa da. Azkenean e, apostua egiten dezue saritutako lanak eta hori ez gain beste irulan ere, liburu zoragarri batean e, biltzeko apostu egiten dezue, eta liburu horretan biltzen dira ba, zuen egunerokoan nantzen ari zareten, mm, zenbait gai, ez dak, asuentan, ba, ortengoan, ba, eta paisaiari lotuak daudenak, baina sakonean, beste gai batzuk ere ikutzen dintuztenak, betire, naturarekiko errespetu horretatik, tresna hori hor dago, liburu hori hor dago, ortengoa oso oso edera aurreko bezalakoa. Bai, bai, e, hori, liburu uzka, ba, banatu egiten dugu, benguruko liburu tegietan, eta, bueno, bai, bueno, den dan, ba, prezio simboliko batean salgai pintzen dugu, Baina, bueno, ea hemendik aurrera ba, ja, bueno, baditu guia e, ba, lau bostale, zelenengoa elduei zuzenduta izan da, bueno, hauek ere bai, hurrengoak e, ere bai, ba, naiz eta, bueno, haur ba, e, da, adin tarte baterako zuzenduak izan, bueno, nik uste familian eta azkenean hori puiak irakurri daitezken, bueno, ba, beste pausu bat igual ba, planteat, planteatzea emateazta eta, bueno, ba, kontakizun horiek tatik, ba, bueno, ba, ez dakit, ba adibidez, batean egingo duguna da eh ipuin kontalari batekin, ba ba horiek musikatuko ditu eta aurreik beste modu batera orkestuko diez, pa. Ordun, bueno, horta zer datago, ba ez dakit, ba, ba posible balitz, ba, ba kontakizun hauek lokutatzea eta bueno, ba gero, ba zenbait kasutan baten bat lokutatu dugu eta gero ba erabili ba, ba lan, eh, lantegi batean eta bueno ba, ikusten duzu ba, ba oso gustura jarraitzen dutela eta azkenean bai ba, egite dituzte ilustrazioak edo eide dituzten beste beste maitzu batzuk ba oso oso oso politak izaten direla eta haurrak ere oso ondo dopa, oso ondo pasatzen dutela orduan bueno ba ea ematen dugun pauso hori eta hori bueno aztertzeko daukagu eta bazten ba, garan horrekin ze askenean ba, aukera asko ematen dizkigu eta aprobetsatu gartitu guzta. Mm -hmm, Kizkin za, e, kontu asko biltzen ditu sardiketak, baina ez da bukatzen, hau da, ez da lehiak eta utxa aipatzen ari zaren bezala e, liburu bat sortzen da, liburu hori gelditzen da e, e, bizirik, eta horren inguruan ere eta ierrez berdinak e, proposatzen dituzue, okerrez banago, abenduaren nogeita batean bertan, arratxatlez, aitzi berralonzo ilustratza jarekin jare aritu zineten e, e, lanean, umeak tarteko. Ba, hori da, bazken ba, finean, nola, bueno, ba, kontakizun ilustratuak diren, ba, beti ba, lehiaketarekin batera, ba, bueno, ba, kontakizunak irakurri, interpretazio libre bategin, eta, bueno, ba, kasu honetan, hauten Aitziber Alonso, Ainaraz Piazu, eta Elizabeth Perez aritu dira ilustrazioak egiten, argitalpen honetarako, eta, bueno, ba, bete egiten dugu normalean, ba, ilustratzaioa hauetako batek, eta ba, ba, jarr bat eskintzea, eta kontakizun batean oinarrituta, eta ba, bai oso ilustrazio politak sortu zituzten aurrak, eta oso, oso politak izan zen ere kimen hori orduan, bueno, betiere ba, ba aukera aukera honak ematen dizkigu ba proiektu honek eta bueno, espero dugu hemendik aurrera ere ba bueno ba aukera hauek hiltzea eta eta beste programazio edo argura batzuk antolatzea ere.. E, Leiaetako inñarietako bat gaia bera da e, beste bat e, aurri zuzendu izan behar dela orint eztakite adin muganun kokatzen den sortzea amabili urte bit artean edo akaso urtero hori ere altatu egiten da. eta bueno, hori ere bada buru ustetakoa ziurraski e, idazlearentzat ba, ondo zuzendu egon idazten duen hori adin arte horretara eta izaten bat, e, eta ontzat, da direkezka bat epai lanetan aritzen garen onzate da E, ea egokia ote den e, e, adin horretako aurre, aurrentzako. Egia esan, idazlek asmatzen dute, egia esan usolan derrak egiten tiuzte aurre izuzten duak, baina gero konturatzen gara eta saribanak eta egunean ere hori ipatu genuen e, aurrek oso ondo eta oso guztore irakurtzeko moduko ipuia guadirela, baina eldu ere oso erakargarria direla eta hor lanketa indartu daitekela, ba familia artean irakurtzeko moduko e, liburuak badirelako e, aurrek gurasoekin edo inguruan dituzten lagunekin irakurtzeko moduko lanak direla eta horrek areago e, indartu eta areago jartzen du balioan. Bai, bai, ala da, bai, bai, batzuetan ba Eiz izan sansa eskiru zen bai kontakizun ba, piskate, ba bai eh izker aldetik edo idatzita dauden moduan ba, ba bueno, agian zailtsagoak izan daitezkeenak ba aurrentzako baina bueno len aipatu bezela ba, bueno, ba, azkenean eh familietan ohitura handia dago esta ba ba orato horretik ba denon artean ba kontakizun hauek eh partekatuz e irakurriz eta bueno ba usteet, uste utzet ba helduentzako ere Oso a proposak direla eta eta guk ere e, pai, osea bezala ibiltzen garenean baita ere nik, oso ondo pasatzen dut eh e, dut e, e, kontakizunak irakurtzen eta eta guia oso ondo egoten nabai. Eh, hor nonbait ekizkitza aipatiguzu hor nonbait eskura daitekeela liburua nora jo dezake oraintzi auzent zuten ari denak eta interesa izan dezan liburu liburua eskuartean izateko. Bai, ba, bueno, igartu beitiko barrera hondo handagoen denna nor eh dut kitzen ditugu eta bestela, ba norbait e ezin, ezin balur bildu edo oso interes handia balin bal interes handia badauka, ba, bueno, ba eh bidali diseiok egue etzera edo ba ba osak eta bueno, utarako bai gartu beitiba serre museoan, bai telefono, edo e-mails, ba webgunean er, errestopatzen ditu eh e, errestopatu daiteke eta bueno, Ba orrela egin dezake, bai zaukago arasorik. Eh, kizkitza ezkion badegu igartu bete izeneko baserri soregarri bat zergaitik joan berdegu bizitatzera. Bueno, ba nikuz ba, gure arbasoeek baserrietan bizi izan dut bizizan duten, e, bueno, bizitza hori e, azaltzen dugu eta nikuz bete bueno, ba beraiek egindako lana eta eta, bueno, ezagutzeko, ba, osaukera polita dela, eta, eta, bueno, ba, ba beti gaude beste jaldura batzuk ere antolatzen ditugu, eta, bueno, bagu prest urbiltzeko, eta eta, bueno, beti ere baita ere ba, bisitetan eta guret atero esgarria izaten da, zel, bueno, bizitetan, ba, karo, ba, zerrietan bizitzen jende asko, ke, bueno, ba, bere bereien eritzia, eta kontatzen dituzte, beraiek indituzten lanak, ez, eta, bueno, azkenean ba denontzat oso berarrasgarri izaten da ba, ba, esperientzia hauek partekatzea eta bueno, ba animatzea ba ba eta eta hor horri gaudela basteartetik igandera ba pres ba jendea hartzeko bai Artuko dezu bihotz barrenetik Eskerrak mirik ez dezu eta ezin dezu gaurritzegin Zenbat famili azidea duzun jainkuak bakarrik jakin Horainzokuan usten zaituzte uste, ondotik denek aldekin Horainzokuan Kizkitza laugarrena borobildua dago, pentsatzen dute bosgarrena buruan eta bosgarrena martxan e, lana ondo egiten ari zareten e, senale, e, deialdi bat, e, urte bat, bi urte, irurte eta gogotxua aurrera egiteko ezta. Bai, bai, ni gustu proiektua oso polita dela, ba, bueno, bai Gazten Artean euskaraz sustatzeko, ba, gero baita ere aipatu dugun bezela, ba, bai dasle eta eta ilustratzaile mundu, mundua pizka bat elkartu ta bueno, jende berria sagutzeko ere, museo, beste museo batzuekin ere lankidetza lanitzeko. Orduan, bueno, ni gustu proiektu gauza gaiena positiboak dituela, gustura gaude eta bueno, ba, eta horrela jarraituko dugula honekin, eta hor ba, bueno, ba daukagun emaitza horri ere, ba beste tekin eta beste aukera batzuk e, ateratzen dizkigun. Mm -hmm. e, neri daukion zaneaz, mila-mila esker, e, proiektu honetan parte hartzeko aukera emateagatik? Ba, berdin, zure lanagatik gatik, bueno, zure duk egiten duzun lana ere, guretzat oso, oso importantea da, garantzitsua da, eta eta, bueno, eskertzen ditugu ere. Uh -huh. eh, kizkitza behon daizuela, kizkitza ugarte uru, eh, uigartu beti baserri museoko kidetako bat, mila, mila esker. Mila esker zuri irati. Esarka daiz du bat. Oh, Aio. Okay, oh, oh. <coughs> ZUK EMAN DEZU AIN aurtsoren BABE eta EPE Ikusten zaitut gaurre gunean eskerrik gabe zaudena berchollarilla nimberatzen da zu ikustian horrela gaur basarrilla nabaridetzenik gure euskera bezela Antolakuntzatik hasi gara ba goaze eh? poliki poliki sortzaileengana idazle eta ilustratzaileengana zaiz ditugulako gaur goizean zehar sai izango ditugulako Ainara Josune joseta, Ainara Areago istorioak belritatara kontakizununa laugarren ediziziooko lehengo saria azenario bete misterio lanarentzako. Aina elzudo, kaixota on geitu horregiita karta Egun on hitati, eskerka asko. Aina da, estale rengoaldia sariketan parte hartzen dezuna eta igartu beitira hurbiltzen zarena, eh, saria jasotzere edo liburuko parte bezela zure lana eh aurkestera. Aurten ere, bazenuen asmoa eta bazenuen gogoa e, lanon bat idazteko, baina baina kostata, etzen ideia etortzen. <laughs> eh, ba bai, hiru e, egun lehenago epea bukatu baina hiru egun lehenago ez nuen. Eta, bai, banuen aurkezteko asmoaz, e, aurreko, au, uste dut hau, e, irugarren urtea, irugarren egiztia izan dela parte hartu dut ana, e, lehenengo txaiak eran e, ipuña argitaratu argitaretu zen, baina ez nuen saririk lortu, gero e, 2008an okerrezpanago bigarren geratu nintzen, eta, bueno, ba, 2008an lehenengo saria eskuratu dut, eta bai, hiru egun lehenago ipunik ez nuen, eta hiru egun nitoen, hiru horri alde behar nituen, eta, ba, bueno, asein nintzen ari-arit tiraka, eta behintzat, ba, ba istorio hau ateratzen, eta, bueno, oso pozinago bai. Zer du berezia lehiaketa, lehiaketak gainara? Leiaketak zer duen berezia? Ba, alde batetik, e, xar madu, eta... Ipudin horri e, asko iberterak gartzen zaituen lehiaketa, asko jota hiru horri aldeko lehiaketa da. E, gaia ematen diztute, urtero gaia aldatzen da, iaz esaterako itxas munduari lotutaz zion jarritako gaia, aurten berriz baserriari eta paisaiari. Orduan, ba, bueno, e, gaia ematiak ez hain eh luzea egin beharra gero aurrai zuzenduta egotea ba ez dakit, e, da, eh polikiada leiaketaguichi gaude e, mota honetakoak eta gustora gustora idazteko aizakia ba, ematen dizu leiaketagai ba. Ainarak e, sortzeko ohitura badu ezakik sortze zure sortzelan horretan ohitura zauden umei zuzenduriko lanaki idaztera ezakik hori e, zailtasuna den erraztasuna den zuretzako erronka den E, baina nerezat erronka eta zeiltasun puntiogu badu. Ba, e, nik bederatze urtako semea dut, orduan, bagutxe gora bera, badakit orain ze egiten ari den, e, ze, ze testu irakurtzea ikutzen, bueno, aldo hortatik benta japitzka bada baino bestela, e, zaila da, publiko gazteari zuzentzean ikustu dut, e, elduei zuzentzea baino e, neke zagoa dela bai. Okeraspanago e izenburua bururatu zitza izun lehengo eta izenburuari tiraka e, sortu zenuen ipuna e, azenariko bete misterio izenburutik bertatik ainara jolasean. Bai, bai, bai ala izantzan, ez neukan istori horik, ez nekin ze harrai hori buruz baina bueno, e izenburu errimatu honekin, ba asko izenburua gustatu zitzaidan. Orduan esanon, bueno, ba hemendik hasi behar dut, eta Ba, bueno, misterion bat eta scenarion batek nun baitetik atera behar du historion den. eta bai bai ala izan zen, bai. E, ez dakit e, ze distantziatara dagoen baserria inararen gandik Hondarribian e, bizi zara e, paisaia bera baduzue noski baserri ingurukoa kasu urrutuxego baina bueno deskribible inguru horretan ere e, naturgune mendigune basogune horietan e, uztartzen zaizue hor inguru hortan itsaso eta eta mendi vuelta ez dakit baserria bera zen baterainoko distantzian dagoen gandik? Ba, ba oso gertu ze baserri, baserrian bizia eh badugu baratza Mendia Jaizkibelen magalean bizia gantzurezketan eta Sagardoa ere egiten dugu etxean Orduan ba bueno, e, bai, baserria zer den ba nahiko presente dut eta aziendak egin egiztugu baina bueno azenarioak eta porruak eta letxuak eta ere baditugu orduan bai bai Gertutik ezagutzen dut, bai. Hume batzuek, joan izaten dute baserrira, elduek bezalaxe, beste batzuek isiago kostatzen zaio horre pedagogia egin behar da, alako zerbaitetik abiatzen da, hainaren ipuina? Ba, bai, e, gaur egon egila ezan, aurgeienak mugikorrei eta pantalai lotuta daude, eta izinak hordik um, ere pixkat bado, eta, eta bueno, ba, beti da, pozgarria, ba, jatorretara itzultzea, eta ipuina honek, dan du eta baserria ere eta batatza ere badela jolasa. Eh Ainara, e, irakurtzeko prest badakite ipuña urrean dezula hori ere aipatu genuen eh eh sariwanaketan, eh ederralitzatekela ipuiok ba, beren luzera oso luzea estenez ederralitzatekela e, grabatzea eta bueno, entzungai ere izatea, eh gaurzuk aukera ipuia kontatzeko. Eh bai, naiz zan ezkean ni prest. Botan eznean. Vale, ba, va. Ekainari 7 egun hortuz hizkion egutegiak eta hala ere ekinek muturtuta jarraitzen zuen orainbigurasoekin. Astebetez eraman pipertuta eta munduarekin haserre. Bere kasketa amaigabe hartan tematuta. Gurasoei hitz zuzentzeko inolako intentsio hori gabe. Aitaamek behar bada bazuten erruaren zati pixka bat. Agian kulparen hiru laurdeen edo erdia baino geixiago behintzat, seguru. Gogorra behar zuen neskato batentzat hiri hau tzi, lagune eta baserri mundura egokitzea. Hori etzen modakoa, duda mudakoa baizik. Dena den, etzen gurasoena errua bete-betean, baina ekineren buru gogorrean etzen alakori sartzen. Bozkatzeko aukerarik ere ez diazue eman. Egin zuen purrus kotxean sartu eta gurasoei hitz aukatu baino zazpi egun lehenago. Lore ere bere ondoan zihoan kotxean, baina itsilik izan ere, oraindik ez zuen fisketan ikasi eta etzen itxi kanporatzeko gai. Ahoa zabaldu, eta jaten bakarrik ikasi zuen ordura arte jaten eta bizpairu pauso ematen, mozkorrek bezbalantzaga. Ekainaren zaztia zen, eta ekinaren zat, barka ezina zen, etxe bizitza zaldatu izana. Gorroto zituen gurasoak eta baserria handi ura, Ez zuen baserri di behar. Ez zituen ikusi ere ginai, aitak erosi berriak zituen untxikuneak. Eta are gutxiago, Automobilia bezala ikulluan aparkatuta zegoen behitxuribeltza. Ez zuen baratzik nahi, ez da olioek errundako arraut freskorik ere. Bakarrik egon nahi zuen bere gelan. Loreri bere atxekabea kontatu eta estu besarkatu, hori besterik ez. Gurasoak, serio jarri eta zeregina egina eman zioten arte. Bi aurrerako zure lehen lana handeren jo, Baratzerako txoori maloa egite izango da agin du zion hamakkinine kopeta zimurtzen zion bitartean Amak berriz ere hitz magikoa erabili zuen baratza. baratza gora eta baratza bera, gosaltzeko baratza eta afaltzeko ere baratza. Munduan lur muturura baino altxor handiagorik ez talgo bezala gurasoentzat. Eguneroko legatza bezain garratza zen baratza Burruztak burruztak, txorimaloarena maloarena etzen ordea hain burutazio txarra. Ekinek biziki tx, atxegin zituen eskulanak, eta guztura aritzen zen ikastolan ostiralero buztinarekin txaltzan. Ariarekin eskumuturrekoak egiten, eta txorimaloarena agian uste baino diverti izan zitakeen, edo uste baino zirraga eta misterio txua Amona Juanitaren lastozko txatelaz eta bizpairu arroparekin, sekulako txorimaloa egin zuen pare bat egunetan egin. Aitak lagunduta dena denadelakoak kanabera bat ilotu, eta baratzaren erdian ilzatuzuten tente-tente zeremonia handiz. Gainera, ekitaldiari handitasuna emateko, ekinek sekulako itzaldia eman zuen baratzaren erdian, gurasoak bertan zirela eta txorimaloari zuzen dut, Baratzeko zaindari izendatzen zaitut, bota zuen. Gurasoek, barreari, ozta-ozta eutxiezinik. Baratza jara etzen nahi garratza, edo etzirudien hasieran bezain aspergarri behintzaz. Txorimaloaren aitzakiarekin, telebizta bigarren mailara pasa zen, eta kanpoko lanak ugaritzen asizitzaizkion, neskatuari nahi gabe. Lurreremu karratu hura, Andiegia ezpatzen ere, supermerkatuan bezala denetiz zegoen bertan. Tipu, lag, baratxuriak, huraztak, tomatea, porruak, eta baratza guztietan nagusitzen ziren protagonista, barrabas belarrak. Guztien zaindari bihurtu zenekine, Eta nola ez, sisare txikien eta barraski lotsagabeen lotxagabeen Hain guztuko zituen, marrubi guztiak jaten zizkioten somorroek eta horregatik, Euren atzetik ibiltzen zen beti zelatan. Usta, kosta ala kosta, babestu nahian. Belar txarraken zen lanik nekezena. Eguzki galdatan bereziki. Baina, egin behar bazen, horretarako ere etzuen, erdoin egizaten belaunetan. Txapelaz lepo gaineko gambara estali, eta besoak eguzki kremaz igurtzita. Beldurri gabe ekiten zion makurtzeko lanari eta amak ordainetan laranja zuku freskoaz itxaroten zion sukaldean. Arratsalde batean ia oharkabean, azenariak desagertzen hasi ziren arte. Amo nahuanitak ekinekurteak bete zituen egunean bertan, amar azenario landare oparitu zizkion bilogari. Eta aitak lagundutan Baratzean irtzatu zituzten hamarrak. Egunen batean, porrus prestatu eta amona bazkaltzera gobidazeko ilusio. Nola daude gure zenarioak kaldoetzen zion maiizamonak ekininei, eta honek, paparrean, kabitu ezzineko arrotasunaz, abestia bezala amona handitzen handitzuen eranantzu ohiz zion, lurraspitik noizaterako zain eta amonarekin agindutako otordua egiteko irrikaz. Azenarioak handitzen eta handitzen joan ziren neurrian ordea, tesagertzen asiziren, eta ekine zearo aserretu zen txori maloarekin. Ez zuzut zure lan betetzen, eta azenari hori garreratuko gara! Aurpegiratu zion ekinek txori maloari baratzan bizpait da zirela konturatu da. Ekinek etzekien zer egin. Alako ilusioa jarria zuen aspaldi porru eta azenario jate hartan amonari zineagin ez zion eta azenarioak desagartuen baziren amonak erepen hartuko zuen eta etxituta da bere gelan sartu zen. Horean ezan eta burko azpian gorde zuen burua ostrukek bezala. Etzuen lorek negarrezik urzerik nahi. Akabo badatza eta akabo dena. Txori malo atera eta armairuan sartuko zuen zigortu da. Merezia zuen, azenariak irenzten ari zen dena denadelakoa usatzego gai izan etzelako. Amona Juanitaren lastuko txapelak endu, takiko. Txori malo alferrontzirik gehiago ez baserrian. Loreri ere, deborazen kasurik egiten etziola ekinek hain lanpetuta ibili zen bere txorimalo marru bisixare barrabazbelarretak gainerakoekin, lorek ez du karabazapipari janaz paldian, eki, agian gaixo dago, amak sukaldetiko zen. Kolpetik atera zuen burua ekinek, burko azpitik, amaria, amaren esaldian zunda. Baratzaren kontuarekin, zeharo aztu zitzaion denbora zela, Loroak piparik ezuela jan. Astiro astiro hurbildu zitzaion animaliari eta koloretako lumak goxotasunez igurtzi zezkion. Ekinek atza luzatu zion eta lorek neskatzaren atzean pausatzeko atzaban zaban Mokoan laranja koloreko arrastoak nabarmen. Lasai lore. Nik erosiko pipak, baina azenarioak porrosaldak dako dira, entzun, esan zion, ekinen maitasunez, maitasunez eta azenariotasunez. Aquel dia. Zaten leti sartaldera Hile motzekikoak Hile luzzekikoen Hatzetida biltza eta erazten dituzte Tabelar gainean eratzaten dituzte Eta gainean jartzen dira Ta mugitzen dira beti dira mugitzen Tamugitu ez ditu aireak mugitzen Tamugitzen dira beti dira mugitzen Ta mugitzen dira, La Javier Muguruza, txorimalo ez eh, ari da, txorimalo asko da, gola, ez dakitzen baserri amaten txorimalurik? Ez, ez, es, eta ez ariam bezala elementariaren etxean zotaburduan <laughs> eh, zei, <haztzen> behar hemen ez togu ez. Hemen haka hidiltzen da balazan. Txorimaloaren egin ez, entzure konenean. <haztzen> egin dio zure puñari ilustrazioa txorimalo eder bat marraztu du. Bai. Bai oso polita, eta, bueno, eh, ni idazen nola lamoldazen naiz, baina oso marrazkin ericharra nahi, Gorduan, ba, eskima tekoa, ba, izude izpialazko, izude, derrak jarpea eta ilu. Ainara lorua, Gorduan? Gorduan? Loro hant zituen azenarioak, Loro ari zen azenarioetan. Loro azen, bai, Loro azen erraduna, bai bizta handiak duen. Tamokoreare bai. Eh, asmatu duzu ipuinian misterio hori eh mantentzen, eh esangabe gaina ondoan zihoan lagun hori eh, nortzen edo zertzen ez da nik eh, ez dakit izenarengatik edo panpina irudikatzen noen, ez dakit Lore panpina bera edo eh, bueno, ez eh, nik Pentsatu noen irakuleak arian aizkaren bat zela edo pentsatzezak zela, ze hitzik ez duen ezaten, bai piskatut inuen e, propio. Propio inuen bai, norberak bai, pentsatzezan edo zer gauza. Horda, bai, e, ikusi dut e, jendearen gana iritsi dela eta bai, nere intentzioa hori zen. Ainara behon daizula, lane derronen gatik eta zorionak jasutako sariaren gatik e, urrengoan gehiago? Bai, eta bueno, zure ere behoan dizula izenduzun lan bikaina gatik irratxa joanekin, eta bueno, ba, ezkerrik asko, eta ikar berriz ere nizikurtzen dugun. Anedun benizango gara elkarrekin besarka ez duatainara. Bai, ziren, aburra bur. Olabantian, eta zoroaren erdian gutariko baiartzea langilo oso Ixill, xillik zoro barren oiek Zoro barren oiek zain duko dituen Bizni zango. Bigarren saria makusilanarentzat, eh, idatzia makusilana, eh, ekaiz gaur Maialenek eztu gurekin izaterik e, tamales, eh, launa hundi bat da. E, eh, eta lan hundi bat berak ere sortuena oso oso ezberdina ta kezkitzarekin aipatzen genuen bezala, hori du aberats eh, honek beste zenbait konturen artean oso lan ezberdinak aurkezten direla gai beraren bueltan. Ba, gaia, bera izanik ere, ba, ertzez berni datik, ez? Jartzen dira idazleak idazten, eta kasu honetan, ba, maialenek e, nola baita esan beretik, ez? E, idazten du, eta herrimak eta herritmoa ba, oso presente izan da. Oso, oso urbileko oso goxo egiten dene, Irakurketa proposatzen digu eta ba ia ze, Maialenek berak irabazi zuen saria eta aurten ba, gontan e, bigarren saria e, eskuratu du ba bestelako ipuin batekin eta oso irakurketa atsegina ez e, proposatzen digun lan batekin. Maialna kezuri ere e, zorionak. Zenean, ama, eskailera bat eginen dut Zerura nio gorakoa, ama Izarra giltzera joateko Bolzilloak izarrez eta Kometaz beterik jetxiko naiz Eskolako lagunen artean Banan, bana, banatzera Eta irugarren saria, marrubien zaporea lanaren zat. Sortzaia Josune Garzia de Bikuna. Josune, kaixo eta ongit horritakara, eta zorionak zuri ere? Kaixo, kaixo, Kaixo Josune, zorionak. Kaixo, <laughs> e, oso, oso gaizki entzuten zaitu zet. E, Txokolasai aurkitu dut zu? Aber... Bara, ere, saiatuko naiz mugitzenea Benga, musika pixka oh, jareko dugu, eta benga, lasai, e? Ekinen, Ala, ipatunio, ne? Eh, Jozuneri, dugu, larun bat goizean eta esan zidan, baur nun naiz eta ja txoko lasa bat edo aurkitzen dudan Bona, bueno, posible da, itzordua ingo dugu, jozunerekin eta bezala gu arduratuko gara jozuneren lana alik eta ondoen zuei, elarazten Banan, bana, banatzera baina zuri... Ia, saiatuko gara, Josune, kaixo eta hongitorritaz, hori <laughs> Eskerrik asko. Horain bai hobeto, Josune, bai? Uf, ba, tarteka bai, baina... Alasoa askorekin. Guko ondo ondondu ondo entzuten distu suria otsa ta bueno, eh, alegin txiki bat egindaia pare batitz elkar trukatzen ditugun. E, Josune, eh, sari banak eta egunean elkarrekin solasen aritu ginen eta kontatzen zen zenigun da, Ohitura bereserik etzenuela zure idatziak eta leiaketetara aurkezteko kasu honetan aurkeztuta eta saria jaso du. Ze zeibilbide ze zaletasun Josunek idazketarekin duzu? Eh eva eh es nu ten sun estaus una en tu tenitu o re is que tan baño es iniciau tuler tuve eh es esere est su ese rent eh ahora. Bai, josunek, aldetzen izun, e, e, ohiturarik bai. baute duzun, zein den zure idazteko zaletasuna ohiturarik esuna baute duzun idazteko, eta kontatzen zen ikun bezala, e, orain artean behin zale, jaketetara ezte zure lanik aurkeztu izan, eta bueno, orain honetan aurkeztu eta saria jaso duzula. <susurra> bueno, pena, eh, guk bere hau oso dentzuten genuelako. Bueno, ni kontatuko dizu, ete Josunek berakoria ipatzen zuen, kasu asko izaten dira lakoak, ba, beraien egunerokoan idazteko zaletasuna badutenak, dutenak, baina bueno, ba, lehiak eta etara aurkezteko oiturarik ez dutenak, baina lako batean aurkeztu eta kasu honetan bezala saria ba, jaso, ezta hirugarren saria jaso du Josune Garzia de Bikunaren marrubien zaporea lanak. Bueno, gaitzik nik liburu aurre ondet eta tartetxo bate irakurri ingoet e, ipujaure oso oso ederra delako ta ezberdina delako, lagun talde bat badoa eskolako irtera bat tarteko badoa baserri bat e, ezagutsera, imagina dezakegu akoso igartu bete izan daitekela edo ez. Eta hortxe abentura ba, bueno, bat tarteko, ba, bizipen zirreragariak bizitzen dituzte ba, ume kuadria honek ez tartean dira, e, marrubiak tartean dira e, zuluak eta tartean dira ba gaindtu beharreko e, zailtasun horiek. Uhum, beste ikuspegi bat eta eta ba aurrek eta gazetsuek irakurtzeko ba, proposamen apropa? Goizeko zorzi eta erdiak? Oetik altxatu nahi zarra paladan. Begietako makarrak hendu eta urreko egunean prest utzitako prakak eta tirante dun kamiseta jantze ditut. Berandu nabil, motxilan urbotila, sagarra eta aitak prestatutako gaztatorti jau artekoa sartu ditut. Agur, oiukatu dut ateazte darkatzen dudan bilartean. Eskolako aparkalikula iritsina izan erako autogusan eixerita daude ikaskide guztiak. Ines irakasle daukatzain, bere sudur zorrotz eta begi distiratzuekin. Igo na izenean lagunen algarak entzun behar izan ditut, beti berandu, bazen garaia. Unairen ondoan topatu du lekua, lehenengoiaran, mutil jatorra da baina lotsati xamarra. Eztu jola sorduan gurekin fogolean aritu nahi eta bakarrik egoten da, loreak biltzen izkin batean dagoen lorategian. Atzean lumna eta nerea daude. Kromoak El banatzen. skolako laguren artean banan bana banatzera baña zurik amacho igi argi betea ekarriko bisut argindarri gastatu eta aurrerago kontatzen du josunek ipuinean E, Nerak ezkutaketan jolaseaa proposatu dute ezin, ez ez esan proposamen dibertigrri horri daguneneko baserriaren bueltan dabiltza lagunak. Nik zenbatuko dut esan dut. Arraroa bada ere izugarri gustatzen zait, besteak arrarapatzea: Bat bi, hiru, lau, bost, sei zazpi zortzi beatzia hamar banoa Inguruan hararakatu dut, Baina atea zabali dagoela ikusi dudanean barruratu naiz. Ez etasun usaina dago eta armiar mazarek apaintzen dituzte hor mazaharrak. Non zaudete, aurkitzuko zaituzteet! Bapatean oiu baten dut goiko urso lairuan, egurrezko eskailerak igoditut eta antxeto batu ditut unaietan nerea, horpigia zurbil, lurrean dagoen kuadro bati ibigira. Baserriaren marko bata, lorez beteriko balkoia du eta atearen ondoan, familia bat ikusten da, banku batean eserita ko, ko, ko, koadroak lumna jandu esan ditu naik, nola? Txantxetan zabiltza ez da? Erantzun diot ulertu ezinik Egia da, lumnak koadroa horrela hartu du eta esaldi amaitu gabe dagoela, guela irentxidun Bueno, entzule eta imaginea ditzake zuertik aurrera guak, banan-banan kuadroak irentxi ditu lagunak, eta zuloren batean elkartuko ziren, eta nola egin behar zulotik e kanpura ateratzeko. Eit sariiketake hiru lan saritzen ditu eta liburuak hiru lan horieke biltzen ditu baina ez dira liburuak biltzen dituen e, lan bakarrak tokia egiten die. liburuak berak beste hiru lani ere, kizketzak aipatu duen bezala lan asko dira aurkeztu direnak aurtengo honetan e, hogeita sei eta aurkeztutako lan asko horien artean asko e, oso politak. E, saritu daitezken, iru baino gehiago eta liburuak aukera horretarako ematen du, ezta? Eh, lan hori bera e, saritzekoa sari handia baita liburuan bertan eh zure lana argitaratua izatea nork, irakurri dezan. Bai, eta nik hori azpimarratu ta nabarmendu nahi nuke, ezta? Eh, badirelako beste hainbat sariketa ba azkenbatean eh sari banak eta bere hortan, ez, e, geratzen dena, ez, eh sarituei dagokion diru dirusaria eman eta hortxe, hortxe amaitzen da, ez, eta edozein sortzailerentzat benetako saria ba hau da, bere lana argitaratua eta irakurtzeko moduan e, ikustea, ez, ukigarri. Eta, eta iezkortuta liburu eder batean eta kasu honetan ikaragarrizko lana egiten dute igartu tu betitik ba, saritutako lanak ez ezik ba, saritzeko modukoak e, izan diren beste hainbat lan argitaratzeko alde horretatik eh behondegiela Ba vuelta mueltaan e, Jose Aldasorekin e, itze hingo bera da e, liburuan azaltzen den beste sortzailetako bat eh hiru bat horietako atjasozezarren bere lan bere lan aden lana den desagertuta lana Liburuak berak jasotzen duelako hori bueltan bueltan La vista Martín Larra Etxe zuriteiak horriak jendarme autobat Bidean, bildo txaratean pasatzen Etxe helizetan otoitzak, betiko otoitzak Egu kokeiaren antzera lehun igotzen Artin larraldez, da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak, barurantzaitzuliak, lituzken xagarroialez. Itzuli izan balitzen, gauri gandea da. Larre berdeak etxe zuriteiak horriak, gente darme bidean bai un 17 banu beti lenengo hiru saritu ez gain liburuak ere biltzen ditu beste beste irulan Bezola. miren juaristiren larun batak lana mikelaiertzaren mendizuloko sekretua eta jose aldasororen desagertuta lana Inork ere ez du dena ointzura, dena erruga, dena barkamena, oi oh, oh, minaren... Josi, eta ongi torritakara eta zori honak? Ez eh, eh, asko behit. Eh, Josi, eh, saririk jaso ezaren, eh, hau da, sari bat bi iru saririk jaso ezaren, liburuan bertan eh, zure lana argitaratua ikustea bera, sari handia da ez da? Bai, eh, azken askain eh, lehen esan bezala, bai, eh len ezalde bien de da bauke idartzen dieguna beste norbeiek leitsi, ezta, eta, a bueno, eh ez gain jende ez o sea, publiko zabalak irakurtzeko aukera baldin baka, ba, o be Ez dakit en un dignora jaso zenuen e, lehiaketaren berri. Ez dakit aurreko edizitan ere e, zure sormen lanen artean presente izan dezun lehiaketa, un dignora iritsi zaizune igartu baitiren berri. Ba, interneten bidez e, izenduz zuela bai. Bai, Beh, ez dakit ze azken uguai gibertanen en, instalakoratzen e, nik e, biletu nen. O, o beste gauzet gauze bat billeteen igual personalidad ka, ka, ez sola baina ez de, ez dago ratenhaske E edo zailtasunak eitzen dio gaia mugatzeak e, lehiaketak berak gaia mugatzen du kasu hondan aurrengoan baserria ta paisaia ez dakit horrek zure sormen lanean eragina duen e, bueno, erronka polita den gaiari aliketa ondoen erantzuna izatea? Bai, nik ola hartzen adet aldateti e, gaia jartzea e, ikuta txekibetze, eh, kero, ja eh, zaude oso bide eratuik. Bile, egile e, da, ba, nora den e, infinito gai, pues, bueno, pues bate jartzen de bien eixaten de zu. Bueno, hile kapaz nahi zen, honen ningu ben zerbait politxe txeko, zerbait e, interes garrilaz, horen de tola, pues, eh, ariketa bezela de behiz, ba, ikesten fateko eta, bueno, edo zen gai inguben, pues, idazteko kapazizeteko, ez. Eh? Uh -huh. e, bueno, zehaztasun hondiko pasarteak ekon tatu itzuzu iztegi aldetik, e, zehaztasun hondikoa da, joxeren, e, lana, ez dakite, egunerokoan e, oso presente dituzun, hitzak e, eta konzeptuak diren, baserriko hauek edo dokumentazio lan txikito bate eginote duzun? Ez, hausen, hainik esateko baserri mondu beha gertutti ez detez autu. Egia da txiki genitzela e, gure fatenitzen ude pasatzea olaztea, e, oso beizebenetxea eta zazkabien behiek. Eta, bueno, e, belarrabiltzia, soruen e, harto forratzea, patata forratzea, eta, eta olabe. Eta, bueno, erone, gurasioet ebiz, e, zaskabien, e, batze txiki betzuk ez. Orduepaz, pixkate hori menetitietzen, eta gio, ba, bueno, ba behi. Pixkate izte giren behiretu, sarien debe, in, in, informazio pixkat, bai, ostik. Erlen hau ziak ardezu e, ipuñera, erleak gukuste baino garrantzia handiagoa dute gure paisaian eta gure inguruan eta erlerik ez bat genua kabo, e, bueno, badu e, puntu geigarria ipuak ere ez da sormen utxu bakarrik? Kontzientzia astintze bat ere bai? Behi, bueno, eh, beh, omenik, ez ez, ez bilatzen prezizamenteko ko, ko, kontzintzi eh, astintzizte. Eh? Digusten, hala, erliena Bueno, beste gai batzuk debe ez, behe Erlina azken urtetan giotario aitzen dut, giotario leitzen dut, eta, eta bueno, irutzen zakiten, zorien pues, gazte literaturan dako izin dek ekela erakar garrile eta adiratzea garrile modu imodu sinpeinezateko, pues bueno, pues da kaula arazoatez e, inguru giroekin. Mhm. E, e, joan nahi duan Juanai ez diote uzten itoitz baserrian bertan bizi da inguruan badaude bizti lagun batzu ba harreman propriek ez dutenak baina baina berak sortzen du Julenekin elkartzen den horretan lotura berriak sortzen ditu e, aurrentzako ipu ipuiderra helduentzako ere e, irakurtzeko oso oso ederra. Jose. Bueno, va, ba, hori pentsatzen <laughs> mali bezu poz, poco poco den va ser ria ningube, pues bueno, eh Mikel, eh va ser ria ni estoy diciatza aldatzen aidan eh ehien pues va ser ri be bueno, en mercodeao, en mercoadatu en mercodevie al datu ez lurrelantzeko modubek a, die, aldatzen debei eta beste baserri vaserrillorren adibide hartuet bakatellako bueno eh betor lezo errentei ingugortan eh en de bueno en civilia goida lortiatzu sartu zen lur ratzuten di, diputazioko lur resident ocupatu sitio bien asisten lurrelantzen eta bueno gaur da egune was, txubila, debi, pues banat civilia astero ez zen bat saski fatindela azoketa orain bueno baserrille eredu tradicionala de pues Aida, aldatzen eta eh ingietu nebalenbadeu basiarria eta lurren anketa pues en mercodia u este este formulatuz e, e, sa, saietu hintzak. Mhm. Uh -huh. Ainara azpiazzuk egin dio marrazkia zure lanari, e, marrazkiarekin topo egindezunean, dezunean, eh ze sentziazio. Pues Nor, nor fexeek esaten daen ez zu lana guuz gustetokila, bo ez da sorpresata e, tsegin ez da uste isizatzen daula onz. idazlanan e, mu Jose da orro. Zorionak eindako lanagatik eta eta eskerrik asko tarte polite honengatik eta zure ipuina pikin bat gehiago sakontzeko eh mategatik. emategatik besarkea estu bat eta segi segi sortzen. Ba, eskerrik asko zuei, bai. Aio, egun pasa. Egaitz pentsatzen bat kontuzari garen, erleetara ere iritsi gara, baserriak udeatzeko beste modu batzuetara ere iritsi gara. Bai, azken batean, e, irudimenak eta sormenak e, ez du elako mugarik ez da. Hau gauaren edertasuna Ba tu cora matique gu te guiar a tu. bertan señalats e cor. Hor distingu da tu da barria. Gizkitsa eta Ugarteburu kontatu dugu saioaren hasidan hiru ilustratzaile aritu direla aurtengo liburua, liburuko lanak e, ilustratzen aitziber Alonso, Ainara Azpiazu eta Elizabeth Perez. eta egunean Elizabeth Perezekin e, sentipenak elkar aukere izan genuen gaurko saiora Ainara Azpiazu gonbidatu dugu. Ogia Aldasororen lanari berak egin dio ilustrazioa. La donizal, la donizal, la donizal, lista, lista. Eta baita Josune Garzia de Bicuñaren lanari ere. Ainara Azpiazu kaixotaongi etorrita kara ta zuri erestorionak egindako lanagatik peș nada Ka da pa dajungcito Kuana amor Gabesta ederra dugu eggiitekoa Bueno, pare bat iragarkien zongoitu, zainara hor dabil, e, elkarri ezin dio bueldu, baina inara ordabil eta ea pare bat iragarkiren buelta hitz e, egiteko aukerari degun. zeta politika se ari hutse ginen tristedago bona menche deuel ortu de guea ainaras piaztu kaixota ongitorritak era ta sorionak zuri ere egindako lanagatik kaixo <laughs> kaixo inara alako egun batean eh kizkitza ugarte buru jartzen da zuekin harremanetan e, ilustratzaioekin, eta egiten dizue proposamena upa dela lehiaketa bat e, sormen lana bultzatzen duena zenbait tipuin saritu direla eta zenbait tipuin bilduko dituela liburu batek eta egingo dituzuen ilustrazioak e, ipuin horiei egingo te dizkio zuen e, nola jasotzen du ilustratzaileak proposamen hau e... Bueno, eh no, soy Ana de Sunola Gasunuen. modutara edo Bai, eztik da aurreko ediziotan ere lan hau egiteko aukera izan dezun edo hauden den lehenengo urtea proiektu honekin bat egiten dezuna? Bai, ba urte lehenbiziko eh jarrizan harremanetan nerekin kizkitsa eta email baten bide kaso egiten zidan eta ea egingo duen. E, bueno, ainarak esperientzia luzea du ilustrazio lanetan, e, ipui asko, lanez berdin asko, sormen lan asko, ilustratu izan dituzu. E, kasu honetan ipuin bati, ipuin labur bati e, ilustrazio bat egin behar diozu. Eta beste ipuin bati, beste ilustrazio bat eta liburua konpartitzen dezue hiru e, ilustratzaien e, artean saribanaketan bertan, eh Elisabeth Perezek kontatzen zidan gogorra egin zitzaiola, eh bueno, gogorra eta beratsaldi berean, ba, bere marrazkiak, bere ilustrazioak, ba erabate estilo ezberdina duten beste ilustratzaile batzuekin e, konpartitu behar horretan, ba bueno, ba, tonoa nola mantendu, eh hori garrantzitsua ote den edo e, bakoitzaren ba berezitasunak nabarian gelditzea aberastasuna den. E, ez dakit ze izan dituen ainarak. Bai, bueno, hori e, lan kolektibuetan askotan pasatzen da ezta. E, nik uste dut, e, bueno, ba, proposamena kolektiboan egiten den momentutik, ba, bueno, baia, e, eta hogarri batzuk egin eukitzen ditu la liburuak, eta nolabait ere gero, nik e, pentsatzen den normalian diseinatzailea izaten dela, gero batasun estetiko bat ematen diona liburu dukziari, behar duelako. E, ba, esaten esatentzuen betzela, ba, E, batekera batera kolore gama batzukin, besteak igual beste teknika batekin, beste kolore gama batean, ba e, zalako erresa gero emaitza izatea zerbait e, unitarioa edo zerbait batasuna duen zerbait eta bueno, ni momentuan, egiteko momentuan, ba diseinazalearen gain lotziren ardura hori eta eta eta, eta nere lanean zentratu nintzen ez nuen hain hainbeste pentsatu hortan edilea eta. Mm -hmm. ez dira oso ipuine luzeak, baina ipuin laburretan ere kontu asko kontatzen dira. E, pentsatzetori, klaro, ilustratzaien askatasuna da, ilustratzaien eren artista sormena artista lanaren emaitza da ba xeetasun detalle batekin gelditu eta marrazkia horri egin edo ideia orokorrari marrazkia egin e, zuk bi izan dituzu esku artean ez dakite nola hartzen dituzune erabaki horiek seri egin marrazkia ilustrazioa bai bai no da informazioa eman behar da baina aliberian ezin da kontatu ipuilearen xarma edo ezin zindezu desbelatu nola bat ere irudian ez eh? ordon eh, atmorzera tankerako bat sortu behar da edo eh, kontestu bat eman bartzaio nik uste dut edo lako irudiak egiten saietu nahi eh, kontestu bat eman ez eh, gertakitzu nari igual egila da ipuimotxa baino baina ez dirain laburrak ere uh -huh. eh, ilustrazio bakarrian dirikatzeko ordun pixka bat izan da ba kokapena eta personaiaak kutxi, eta eta hola eh pintelada bat esan dezagun Etzuen zertan baina marrubien zaporea ipuñan e, ipuiak duen marrubi zapore utzi hori ere marrazkien ageri behartzen marrubiak ordaude Bai bai bai bueno iruditzen zitzaidan horrek ematen ziola inda eta eta bueno marrubia beti dira iruditatzeko politak. <laughs> Joseren e, Ipuinean e, baserri aurrean e, festatxiki bat e, eskusoinua, panderoa baratza e, ez dakit harremanik izan dezuen e, Ipuinen egileekin. Ez. Ez es e, kasuan nik ez ze ingur harremanik izan ez dira harremanetan jarri. Bueno, nik izan dute aukera batzuekin eta besteokin egitze gileko, eta e, ipuini e, oso oso gustora daude, ilustratzaia e, ez berdinak egin ditu zen. E. Lanekin, liburu eskuartean izateko aukera izan dezu, edo modu digitalen bainzate bai, maiztza azken emaitza ikusi duzu? Bai, baina baina, baina baina, baina baina izkiatzea iru aletxera, eta baina dago. Guzturaz, eta da azken emaitzarekin. Bai, baina, sopolita dago mi esker, ilustratza joan ikuspuntu horiei ere gratira ekartzea eh, behonda izula lan honen gatik, eta behonda izula zure lan esperientzia luzearen egin dezunagatik, egiten arizaren gatik eta egingo dezunagatik. Zorionak eta <laughs> egun polita pasa. <laughs> Ezkerrik asko. Agur. Ezkerrik asko duizan, Parra egiten gendu nekaitz e, egia da, hainara e, azpiazuren lana oso presente dugu e, sortzaileok, han e, hemen ikusten ditugu bere lanak eta balioan jarri behar dira ez da. Zalantzari gabe, asko aberazten dituzte e, idazleen sormen lanak eta beraiena ere sormen lan ederra eta baliotsua da bai. Saia bueno, e, bukatzeko, Banoa Loreleiren kantu baten bila, kontaidazu bat, zegertatzen daba? zela bueltan, Asier Serrano eta kompainia, gure nera bezaro gaztaroko talde kutxun-kutxunetako bat, ba, bueltan dela berriz. Zuk oso guztoko? Bai, nik oso oso gustoko bai letrari ez, e, Asier Serranok letrari... Ematen dion eh, garrantzi eta indarragatik oso gustoko nikuen eta ditut, eh, kantua kezti girelako iltzen ezta, eta musika ere oso oso atxekin sartzen zitzaidan eta zait eta albista ederra da, berriz bueltan direla jakitea. Ba hemen, albiztea, bimila eta hogeian, e, lau, lau kontzertu iragarri dituzte bimila eta hogeirako handoainenei barren zarautzen eta lekeition. Bada iri, gorri gorri bat, franken taberlako, barraren bi... Bona, bueno, hortxe, bete lanean, asio zerra idazle eta Mikel Gorozabel Norton musikaria. Gautxori bate, bainu Bueno, agustura entzungo ditugu berriro gaitz bateko kantuak eta kaso berriak ere bai. Bi sortzaile handi dira ta horiek beti zaten dira albisteonak. ona bueno, aurien besterik ez datorren hasteen gehiago ederra izan da gaurkoa hotzez berdinak e bildu ditugulako josunerekin hitzekitetik eztego izan eta oraintzi mezua bidaltzen zidan e, berak e, entzuten gintuela e, gu, gu berak guez eta eta bueno, e, beste batean gustura dituko dela gurekin errepaso politica egin diegu e, areago istorioak belarritara kontakizunak laugarrene edizioari E, bereziki bereziki, igartu beti baserri museoari zorionak e, lehiak eta prestatze, prestaketa lanetan asira asiratik, ondo borobildu arte egiten duen e, lan ederrarengatik eta xeetasun guztiak e, kontuan hartzegatik, sortzaileen lana bereziki errespetatzea gatik. Bueno, 2020rekin ere iritsiko da deialdi berria, beraz, entzule, animatu. Proposatuko dute gai berri bat eta heldu gai horri. Ipuin labur bat idatzi, ba, ziurraski aurtengoa ere umei zuzendua izango da, baina bueno, ume keteldu ekira kurtzeko modukoa sortu ezkero orduan bai edarra. Ea, datorren urteko oni buruzko irratsaioan sui zaten saiogun hementsa solasean gurekin. Datorre nastean gehiago ekaitz? Mm, datorre gehiago. Zeari zara irakurtzen? Ba orain, alegria, behi dira. Manuel Villasen liburu zola garria. Ba alegria zuretzako ere? Baita zuretzat ere. Poza zoriona zuretzako entzule datorre gehiago bitiartean? Izan zorion txua jo? Aio. Aio.